Kilde Centrum. Via Satellit Live på Hestetåget Danmarks Radio præsenterer stolt De sprøde heste Signe Lindqvist Og Anders Breinhold er De sprøde heste Signe, prøv at være helt stille Ja Så kan man ikke engang høre at det regner men øh, jeg kan sige, det regner. Ved du hvad? Jeg, jeg føler det sådan nu, ikke? Sådan, som vi sidder her på øh, hestetåret i Roskilde, hvor at, øh, folk er ved at stille op til nogle båder på et tår. For hestetåret er jo sjovt nok et tår. Ikke? Ja. Så føler jeg lidt som om, du og jeg vi har været gift i 45 år. Her fra fru Hakkebøf kørt med kramletten til en anden campingplads et sted i Danmark, hvor det er vælter ned med regn. Men alligevel sidder vi med hver vores kaffe og tænker, ved du hvad? Det skal nok blive en dejlig sommer alligevel. Og der er noget at fortælle børnebørnene, når de vokser op, når når de der morgen kigger forbi med børnene og sådan noget. Er det ikke rigtigt, at der er sådan lidt stemning over det? Jo, altså det eneste, man kan sige, det er, at vi ligesom har glemt øh, det lille hvide stakit og de små peoner og sådan noget, som så vi, vi kunne kigge på og, og, og smile af. Det skal vi da have lavet om. Det skal vi have lavet om. Du lytter til De Sprøde Heste på p Vi sender, som sagt, fra Roskilde, og det gør vi hele ugen i vores tur rundt i landet. Og øh, ja, regnen vælter også ned herover et forholdsvis tomt, Hestetår. Grunden til, at vi er i Roskilde, det er selvfølgelig, at øh, Roskilde Festivalen den starter for alvor på torsdag. Lige nu ligger cirka 35.000 mennesker 5 kilometer fra os i nogle telte, hvor at, øh, det også har regnet ret kraftigt i løbet af natten. Det er i hvert fald de øh, oplysninger, vi har fået ude fra campingpladsen. Men ved du hvad? Jeg har en fornemmelse af, at der er en vis glæde i den her by. I går der var der en kø ud igennem øh, det lokale Kvickly-supermarked, som ligger lige her over på hjørnet. En kø, som var måske 200 meter lang, fordi at de sælger en kasse øl for 70 kroner, tror jeg. En kasse to torpilsner for 70 kroner. Og det er altså et slagt tilbud. Og det er som om, når man går rundt i Roskilde, ikke? Mm. så kan man se, at folk, de tænker, folk, som har boet her i byen i, i 25 år, og, og, og vidne til det at rykke ind hver evig eneste sommer, de tænker bare, at, sådan virker det i hvert fald. Nej, hvad er det dejligt? Hvad er det dejligt at se, at folk, de kommer til vores by, opfører sig ordentligt, har det godt, og bare glæder sig til at komme i gang med festivalen? Jamen, det er da også dejligt. Det er der. Og altså man kan jo sagtens have en god Roskilde festival selvom det regner. Man skal bare have store gummi støvler på. Det er jo ikke værd at der er noget galt med sin. Det er jo ens eller. Der er ikke noget der hedder dårligt vejr, der er kun noget der hedder dårlig påklædning. Det er rigtig godt. I dag skal det selvfølgelig også handle om uh, Roskilde festival i programmet. Vi får nemlig besøg af en dame, en pige som hedder Rikke Økster. Rikke, hun er den som er ansvarlig for en af de ansvarlige for musikprogrammet på Roskilde. Så hende kan man jo godt hakke på, hvis der man siger, det er med et dårligt program i år, eller hvorfor har I ikke fået den og dit og dat. Og det vi selvfølgelig gøre. Og vi har selvfølgelig også vores lokalmesterquiz. Det har vi nemlig, hvor du øh, har chancen for at vinde et luksusophold øh, på Bornholm i næste uge. Og øh, lokalmesterquiz'en lukker vi op for senere, så får vi også besøg af Troels på 14 år, som har lavet en øh, rimelig hardcore viking hjemmeside. Total som viking. viking power ja, total den, ikke? viking, absolut power. Yes. Velkommen til De Sprøde Heste. Tim og Surfing The Surface. Vores hjemmeside, den hedder drdg.skrøstrevensk, og øhm, inden på den hjemmeside eller på vores hjemmeside, der kan du faktisk spille et øh, et helt nyt spil, som hedder Spot, de sprøde. Ja. Yeah. Og, øhm, og må jeg sige, hvad hvad hvad hvad, hvad er det du går ud på at sige? Altså det går ud på, at øh, øh, altså de tre radio. Øh, hvad er der? Også tre, dig og mig og Anders Anders øhm, Eller dig og fire, og Anders det, fire, det er fordi der er så mange der hedder Anders, så kan man godt komme til at sige en ekstra også okay. Men vi har været ude på et studeri Og så pludselig er der gået noget galt øh, Fordi vi er fjollet rundt ud Studerimaskinen, så vores gener Er blevet blandet med nogle hestegener og så er, det jo, så er det jo helt tosset. Så er det helt tosset. Og så skal man hjælpe os med at få sorteret generne fra, øh, fra, øh, fra de ene slags heste og de andre slags heste. Det kan ikke være nogle raske mennesker, der har fået noget ved det spil. Men øh, brug, <laughs> din øh, det brug din frokostpause. Men det din frokostpause, eller også øh, hvis du bare øh, mener, du skulle have været haven i dag, men regnen simpelthen forstyrrer dit havearbejde, så øh, øh, går det og leg med vores spil. På vores hjemmeside kan du også teste din viden om roskinde som vi jo så sender fra. Og ikke mindst kan du også tilmelde dig, vores David Bowie-quiz. For det er nemlig sådan, at når Bowie spiller på fredag på Roskilde-festivalen, så har vi to adgangspas, hvor vi kan komme i audiens hos ham inden. Og øh, det kan være dig, som øh, vinder billetten øh, eller adgangspasset, men ikke mindst også en billet til selve Roskilde-festivalen. Og øh, der er to øh, billetter og to adgangspas på, på højkant. Man skal tilmelde tilmeldt os via vores... Hjemmeside. Så øh, kan du også øh, endelig sende os nogle øh, gode bud, fordi vi skal jo igen i dag til at grille. Man kan jo ikke have en enkelt dag i det danske sommervær uden at, at, at der skal grilles. Mm -hmm. Og øh, som Jan Glæsel jo så populært siger, alt kan grilles. Og det har vi simpelthen tænkt os at prøve af her i løbet af sommeren. Og vi har jo haft grillet æg og vandmeloner, pizza og alle mulige ting. Så hvis du har en rigtig god idé til noget, som du har tænkt, det her ved jeg ikke, om det kan grilles, eller kan det ikke grilles, og jeg ved specielt ikke, om det er en god idé at grille det. Så sender os en mail, vrendsk så vil vi øh, prøve det af. Og vores grillmester, Lars Køkker, mm. han skal ud midt på hestetåret i dag og gritte midt ud på hestetåret, hvor han skal <laughs> nyde i Og så kan han måske bevise, om det kan lade sig gøre at grille noget i pisøsregnverden. Det kunne du godt lide. Ja, jeg kan rigtig godt lide det her idé. Det ja. er alle dage Ja, godt. Mm. Kan du ikke det? Signe, jeg kan huske uh, Anders Lund Madsen, ikke? Ja, vil han du ikke svare på, om du kunne lide det eller? Anders Lund Madsen, han er okay. jo uh, også vært uh, på programmet Men så her. kan du lige så godt sige, at jeg kan ikke kan lide DRD. Jeg kan godt lide DRD. Det er fint godt, men uh, jeg er lidt træt af dem nogle gange, ikke? Okay. Men nej, jeg, jeg synes faktisk, det er godt. Det synes mm. I sidste uge, mm -hmm. ikke? Ja. Yeah. Eller, I sidste nej, jeg skal sige noget andet, fordi okay. på uh, mandag, der tager jeg til Bornholm. Ja. Og henter Anders Lund Madsen, og vi sender direkte til Bornholm i næste uge, fordi Anders er det at ferie med sin familie og mm -hmm. kan derfor ikke være med i denne uge Så sender jeg sammen med Anders nogle uger Og så på Skanderborg I Skagen, undskyld, der kommer du tilbage til mig Ja, er det er korrekt Så tager Anders tilbage til Bornholm ja. Det er sådan nogenlunde, som sendeplanen ser ud Men i tirsdags Hvad havde vi Anders med? Fordi ja, han kendte en, som hedder Inge Lind På Bornholm Ja, altså det kom jo så faktisk af at øh, Da vi skulle finde, finde på de sprødere heste Og finde ud af, hvad der var sjovt Så fandt vi ud af Eller Anders havde en rigtig god idé Til, til et tilbagevendende element Der hed Ring til nogen, og de siger noget skægt, når de tager telefonen. Ja. Og Inge Linde, hun tog telefonen og sagde, det er længe. Ja. Og det var sjovt. Ja, fordi det så lyder ligesom en telefon, der ringer, ikke? Jo, det er mm. rigtigt. Og, og, øh, og det er vi glade for. Den slags humor, det kan vi godt lide. Ja, altså man kan sige, det er jo en form for udvidet telefonfis. Ja, det kan man altså, sige. Det er ikke noget med, hvor man siger, at det er Christian, eller jeg er snegler, ligger og boller i vinduet. Og så. Det, det er lidt på det stadie, men det er stadig sjovt, ikke? Jo. Og øh, på vores mail, der fremler det ind med bud på nogen som kender nogen som som kender mener at de skal op, fordi de siger noget sjovt, ikke? Ja. Og vi har fået et bud fra en. Ja, og, øh, og det, jeg, vil, jeg vil sørge for, at øh, den her person bliver anonym, fordi det kan godt være, at det øh, at der bliver ballade i i forholdene. Men altså, det handler om en, øh, om en person, som øh, har gået i klasse med en person, der siger noget sjovt, når man tager telefonen i måle for 25 år siden. Ja. Og øh, jeg synes simpelthen, at vi skal prøve at øh, ringe op til ham. Så kan vi få skruet ned for musikken, mm -hmm. Sten, så skal vi virkelig høre efter her. Ja. Så ringer jeg op. Undskyld, vi har fået et forkert nummer. Hej. Det var Sten Allermand. Det var så ste Sten Allermand. Jeg tror, jeg tror at, øh, at, at Sten Allermand øh, gør, han går, tror, han gør meget ud af at lægge trykket, rigtig. Ja. Sten Allermand. Stakkelsmand. Wow. Det er nok ikke første gang, han er 25 år på en kommuneskole i Måle, han skulle høre. Han var nok ikke på skole 25 år, hvor han skulle høre på det. Har du en, som du kender en, som engang øh, har hørt om en, som kender en, som har set det billede af Tortenskjold, så send os en mail på vrindsksnabelag.dk. Jeg er ikke tvivl om, at der er flere danskere, som sikkert lyder sjovt i rarton. Skriv til os for De Sprøde Heste. Jennifer Lucas, hørte du. Og så lytter du til De Sprøde Heste på P3. Det er P3's Og øh, vi er jo i Roskilde på grund af festivalen. Regnen vælter stadigvæk ned, og det, det tror jeg, øh, måske skal vi lade være med at sige det, fordi at også når sommeren, kunne det jo godt gå hen og blive sådan her. Ja, men det er jo altid sådan i Danmark, at man tror, når man kommer hen i maj, og der lige kommer en maj dag, så tænker man, ah, nu bliver det sommer, og så tror man, at det er sommer i hele maj og hele juni, og det bliver jo aldrig sommer i Danmark, før man når hen i juli og august. Men man tror det jo hver år. Ja. Så tør, tør, tør, der er jo ikke andet for, end at bare sige, at det er snart den første, og så kan man glæde sig til, at man får løn og forhåbentlig også noget med i solskin. Kunne man bare slette juni i kalenderen? Ja, eller bare ryge sommerferien, som man jo også har snakket om at gøre. Oh, jo, men det ændrer jo ikke ved, at det så regner i juni alligevel, selvom det er første sommerferie. Nej, lidt nej, dittigt. men så synes jeg at vi skulle aflyse februar, hvis vi endelig var ude i det. Det her kan godt blive en lang snak, ja. Det kan Nå. godt blive en alt for lang snak. Okay. Men det vi i virkeligheden skulle frem til, det var, at vi sender for Roskilde. Og udover ja. at der er Roskilde-festival, så er Roskilde jo også en by, som er kendt for deres vikinger. Og derfor så øh, tænkte vi, at vi vil have besøg af nogen fra øh, Vikinghuseet, ligesom for at fortælle os om vikinger. Og så øh, journalistisk tilrettelæggende mennesker, som vi jo er, så gik vi jo ind på internettet. Ja, og det er jo research, hedder det i journalistfagsprog, ikke? Og det er ja. noget, man lærer fra dem, som uddannet journalister på en skole oppe i Aarhus. Og det er ordet, øh, når man laver journalistik, det er research. Ja. Og ved du hvad, hvad vi søge er i dag? Det er den side, der hedder Google, og så går de så ind og skriver på det, de vil søge på. Og det er meget nemt. Så alle er i virkeligheden deres egen lille journalist, når Altså, man jeg tror, og at Jens-Olof Jersl, han gør, laver andet, end at gå ind på Google. Nej, jeg søger bare på penge. Nå, <laughs> For andre. men altså forberedelse, til forberedelse, forberedelse er jo givet til et hvert øh, godt interview. Og vi gik så ind på den side, der hedder viking.virkelighed.dk. Det viser sig at være en 14-årig fyr, der hedder Troels. Og øh, vi snakker om hjemmesiden i går, der havde besøg af en museumsinspektør, der Martin mm. Dybdrab fra øh, Vikingskibsmuseet. Mm. I dag, og jeg vil sige, at i går satte Martin et spørgsmålstegn ved Troelses side, og den måde, som er, vikingerne var sat op til at skulle gå amok. Hele tid. gik de er mok, de voldtog, de knippede, de slagtede, de stjæl, ja. og de drak, ikke? Jo. Nu har vi altså eh, 1400 årige Truls på vej hen til vores vogn, og om et øjeblik så skulle han gerne være klar til, at vi kan snakke med Troels om hans opfattelse af selve vikingerne. Pink og The Last to know. Pink, som vi også spiller på Skanderborg-festivalen, jeg tror, det er lørdag aften, så vidt jeg husker. Vi sender jo de spredte heste direkte fra Skanderborg, når vi når dertil på vores Danmark-turné. Men nu er vi jo altså i Roskilde. Og øh, velkommen til dig, Troels. Du, øh, du er 14 år, og det er dig, der har lavet den her øh, hjemmeside, som altså hedder viking.virkelighed.dk. Det er helt korrekt. Jeg vil godt sige tak til Danmarks Radio, fordi I er begyndt at interessere jer for sandheden om historien. Og tak til danske folk, fordi de, I er begyndt at gå amok igen. Det, det er dejligt. Du er ret tydelig, at, at, at, altså, at du er så vild med vikinger her på siden. Du hylder vikinger, du hylder alt, hvad de har gjort. Du fortæller de historier. Det er vel virkelig en savn, kan man godt sige. Fordi du har ikke noget, du selv oplevet formodentlig. Det er ikke savn, det er virkelighed. Og øhm, det er på grund af, at de folk inde på universitetet, der har skrevet nogle bøger i 70'erne. Og de bøger, de er forkerte. Folk skal holde op med at læse dem, og så læse sagerne igen. Fordi der står sandheden, og det var, at vikinger, de huggede hoder af hele tiden. Men hvad er det, der er så fedt ved vikinger, Troels? At de hugger hele tiden. Du skal tænke på, øhm, i årtusen, der var der kun 50 millioner mennesker i verden. Der er der over 100 gange så mange. Og det er jo klart, at så var vikingerne der ikke mere, så var der ikke nogen til at hugge folk, og så var der bare befolkningsbombe. Så du mener, det er lige det, som i en hønsegård, at uh, de syge høns, de bliver hakket ihjel af de andre? Det var sådan, det burde være? Nej, fordi det var også nogle af de raske høns, der blev hugget ihjel, hvis man skal blive den metaforer. Altså på din hjemmeside, viking.virkelighed. Som fortæller sandheden. ja. Altså på din øh, side, viking.virkelighed.dk, der har du samlet alle mulige oplysninger. Man kan f.eks. læse om deres våben, og om deres mad, og deres historie og sådan. Hvorfor er det, at du har lavet den her øh, side? Øh, sidste år, da jeg gik i 8. klasse, der skulle jeg nemlig skrive øh, 8. klasse opgave om, øh, om vikinger der. Og så begyndte jeg at forske i det og fandt ud af, at det var nødvendigt, at øh, jeg fortalte sandheden til, at til hele verden nærmest. Hvad er det, du vil med den her sandhed, Truls? Jamen, jeg synes folk, de skal sætte tingene i perspektiv, fordi det er noget magthaverne. De vil ikke have, at folk går mok, fordi så bryder samfundet sammen. Jamen, øh, lad mig, så bruge en metafor mere, eller i hvert fald sætte et billede op. Rollespil, for eksempel, ikke? Ikke, at de måske er overdrevet vikingerelateret, men lad os nu sige, at folk lavede vikinger med hinanden. Vil du så have, at de skulle høre hovederne af hinanden og gå mok i dag? Jeg synes godt, at regeringen kunne tage en ø, for eksempel, sådan syd for Fyn. Der er nogle øer, hvor der ikke rigtig bor nogle folk. Så kunne man lave det til sådan en juridisk frizone, hvor man gerne gå på din hjemmeside, der kan man blandt andet læse om den gang, er vikingerne de indtog Paris. Og jeg tænkte på, hvis vi, hvis, hvis vi lige skulle prøve at, for, for ligesom at, at, at give et uddrag af, hvad det er, man kan læse på din side. Ikke? Så, så vil jeg ja godt sætte et, et, et lille stykke op. Ikke? Ja. Og det er, da vikingerne vi sætter scenen, ja. det er vikingerne, da de indtager Paris. Ja. Hvornår skete det, du? Det skete i vikingetiden. Ja. Jeg så nok, men ved man helt præcis, hvornår i vikingetiden. De gjorde det et par gange, man mener omkring år 940. Godt, okay. så vi sætter scenen omkring år 940, og øh, vikingerne, de er i Paris. De okay. er på besøg på Paris'es rådhus. Og du er vikingerne, og jeg er borgmesteren. Sådan. Ah, vi kommer. Nej, please, hvis I går hjem, så må I få al vores guld. Uh, Okay. Hvad her er alt guldet. Ah, vi går magt. Jamen, I jo at gå hjem. Ah. Og det, det sætter måske ligesom scenen, uh, at, at, at vikingerne bare var... Nogen, der gik amok og amok og amok, og det er jo meget det, man kan læse ud af din tid Men var det sådan, det, det foregik, troligt? Helt ærligt, Tons, det var ikke sådan, det foregik. Jamen, jeg ved godt, at I sikkert øh, har lært, øh, hvis I har nogen uddannelse øh, i forbindelse med det, at vikingerne det var nogle nogen, der også var gode til at handle og pløje og passe en møding og sådan noget. Men bliver man konge af England, bare fordi man kan øh, ryge en makral eller noget? nej det, det gør man altså kun, hvis man har total viking-power og går amok og om et øjeblik, vi vil godt snakke videre med dig, øh, så trykker jeg lige på knappen her, så hører vi et stykke musik. Her var det altså øh, Thomas Helmi. Vi et sprøde heste har af uh, på 14 år. Og Troels, du har jo den her side, der hedder viking.virkelighed.dk, og der kan man jo blandt andet læse om vikingernes fjender. De men det værste som... fjender, ikke mindst, ikke? Ja, men det jeg synes, der er lidt underligt, ikke? Det er, at nogle af deres værste fjender er samouraer. Hvorfor er de det? Vikinger, de finder sig ikke i, at der er andre folk, der grund, rundt og hukker hovedet øh, af folk. Og, og det gjorde samuraierne, så derfor besluttede de simpelthen at sejle over. Øh, og så væltede det bare frem med samuraier og ninja, ja, der, da de kom til Japan. Og så, jamen, vikinger, de gik sådan psyko meget amok, og, fordi de havde taget svampe og alt muligt. Og måske også spist noget tang eller et eller andet, der var dårligt. Og, og så, jamen, så, gik det bare galt for japanerne der. helt seriøst, jeg synes ikke, at jeg kan huske, at jeg har fået at vide i historietimerne, at vikingerne, de nåede så som til Japan, med mindre at de har mødt øh, de har mødt øh, samurejer og ninja i, i stedet sted i Nordeuropa. Nej, men det er jo netop det komplot, som øh, undervisningsministeriet øh, er ved at gennemføre mod den danske ungdom, at man simpelthen ikke må høre om den der går-amok-baggrund, fordi tror du så, folk, folk ville øh, finde sig i det samfund, vi har nu om stedet? Men der Det er der er en vis point i, selvfølgelig. Men det er så for eksempel heller ikke forstår, ikke? det er, så står der under fjende nummer 10 af vikingernes værste fjender, ikke? Ja. der står der havfruer. Altså havfruer, de er meget, fordi hvis du er ude at sejle i rigtig lang tid, og der så kommer sådan nogle damer der, der så helt godt ud og svømmer ud i vandet, og så lokker, og så, hey, kom ud og svømme sammen med os, og så slet ikke lige tænker sig om, og så kommer til, og så drukner, og det er dårligt. Ja, det er selvfølgelig en uheldig egenskab. Men ja, det, det du, siger du siger Æ, at, at det Tidligere sagde det med, med, med børn, ikke? Og, og at de, de var jo også kendt for at dyrke landbrug. Det må du da erkende, hos. Nej, fordi det var derfor, de tog for eksempel til Irland og tog tralle. Og nu kan jeg jo se på dig, Anders, at du har jo rødt hår, så, så du nedstammer jo nok fra irske tralle et eller andet sted. Så, <laughs> så det er da også noget, der er personlige perspektiver for sådan en som dig, kan man sige. så kunne jeg godt tænke mig at vide, kan min familie have været en eller anden stor vikingeslægt, som har kæmpet nogle slag? Og hvis de har det, hvilke slag kunne det så være rundt omkring? Altså det største slag i vikingehistorien, som, som du øh, er bekendt med? Altså, der er nok sket det, at du stammer fra en tral, øh, som bare driblede rundt over Irland, og så blev taget øh, til fange af vikingerne. Og så efterhånden, efter generationer, så kunne du din æd ja, din selv øh, blive vikinger. Og så er I gået amok alle de steder. Altså, Grønland og Holland og England og Frankrig, øh, Portugal, alle, alle de steder, vikingerne er gået amok. Også Østen, siger du? Også Japan. Øh, ikke så kendt øh, et togt, øh, men øh, et af de bedre, helt sikkert. Truls, øh, altså de andre øh, 14-årige, jeg kender, ikke? Altså nu havde for eksempel besøg af en 14-årig går, som havde valgt en til Roskilde, og han skulle ned og høre Korn. Og der er mange andre, som så ligesom går op i og Playstation og hører Britney, Britney Spears og sådan noget. Hvorfor er det ikke lidt unormalt, at en 14-årig går så meget op i vikinger? Så nogle af mine venner, som hedder Flemming og Pau, de, de står altså for en fyrtex og bare stå på rollerblades og sådan noget Men det er der bare ikke perspektiv i Fordi så vi jeg hellere gå ud i min onkels kolonihave Fordi i der vil jeg lave sådan en runesten, og det har været i gang med i flere måneder Og det er bare det klart, at hvis du laver en fejl på sådan en runesten, så skal man starte forfra Også i gamle lande, og gik i, i skoler og sådan noget Og så skulle du skrive stil på en runesten Så er det er klart, at så vi nødt til at koncentrere sig Thåls Du er 14 år, siger du, ikke? Men du er nok den 14 år, jeg kender der har den kraft, en kraftistisk skægvækst. Du, du har fuld skæg, du? Jamen, det, øh, det har vi vikinger, og det, det skal man have. Men du har også en ret mørk stemme, har du ikke det? Jo, men jeg ved ikke. Øh, det er måske noget med mikrofonen, eller altså, øh, sådan er jeg bare. Okay. Tåls, du er ikke 14 år? I, jo, det er jeg, og jeg starter i gymnasiet nu her efter sommerferien. Tåls, øh, mm. tak fordi du kom. Jeg skal, lige høre, skal du som de andre gæster, de fleste gæster, have en taxabom hjem? Nej, nej, jeg er i bil, så det er ikke noget problem. Tak skal okay. du have. Tak for besøget, Troels. På vores hjemmeside, DRTK's der kan du øh, se mere til Troels. Vi har faktisk taget et billede af Troels, og så kan du også finde linket til Troelses hjemmeside. Okay. Lenny Kravitz, Lenny Kravitz og oh, Where Are We Running. På vores <går> hjemmeside, der kan du altså se et billede af øh, Troels, som nu er på vej hjem i sin bil, vil jeg ikke at Roskilde Politi lytter med. Og Nej. så kan du altså også finde en t-shirt, som øh, stammer fra Troelses hjemmesiden. Total viking power. Og nu, når vi snakker konkurrence, så vil det være nærliggende at åbne vores tilbagevendende quiz i programmet, nemlig Lokalmesteren. Og Lokalmesteren er jo en quiz, der går ud på at øh, dyste i lokal viden. Og vi sender over Roskilde i denne her uge, så derfor er det jo meget nærliggende af alt det viden, man vi skal dyste om, det er viden fra Roskilde. Og den præmie, du kan vinde, det er altså et øh, luksus weekend, forlænget weekend øh, på Bornholm i næste uge, når vi kommer til Bornholm. Så hvis du øh, synes, at du ved noget om Roskilde, og hvis du trænger til at invitere frugen eller sjejken en øh, tur til Bornholm, så skal du ringe nu på Det. 70 3 20 Det er nemlig rigtigt. Så tager vi lokalmesteren i næste time frem til b 3 nyderne af Det er et fantastisk nummer for Sabia. Det kommer her. Værsgo. Svild. Rød Det er på 3 i denne uge. Det er Sabia med Brilliant Sky. Sabia, som jo også altså spiller på Roskilde-festivalen i år. Og ikke så i lang tid, der kan vi præsentere et nyt nummer fra Nephew. En, øh, en albumpremiere, som du så flot hedder i Radiosprog, hvor vi kan spille et nummer fra deres USA. Det er som udkommer i morgen. Og så kan du ringe 73x20, hvis du vil deltage i Lokalmesterquissen. Nu skal vi tilbage til Radiohuset og Betrænyderne. Her var Lene Petersen. Klokken er 10. skillecentrum via satellit live på Hestetorvet. Danmarks Radio præsenterer stolt de sprøde heste. Signe Lindfest og Anders Breinholt er. De sprøde heste. Signe, hvis jeg lige læser lidt op for vores medhører der frisksnabladet.dk, Så er der flere der har været ind på tros hjemmeside, den her totale Viking Power, som hjemmesiden jo der ja. har overskriften, ikke? Så så en der skriver her blandt andet. det er Anders der skriver han har været inde på hjemmesiden og fundet følgende citat, "Desuden opdagede de i USA mange år inden Columbo. Virkelig, gør <laughs> Anders. Ham med slikkepinden opdagede Amerika. Helt ny twist til verdenshistorien. Øh, Måne Strætscher skriver, at der er vist ingen far for, at øh, Truls han får Nobel Nobelprisen øh, i intelligens. Og så øh, er der et bud her med at skrive spørger, om vi ikke bare kunne sende et stik Truls en tyver til en cola og en chips. Og så kan han ryge hjem til sin Playstation. Jeg tror, at øh, vi er nået så langt, at vi på vores hjemmeside kan præsentere... Øh, det kan vi! På DRDK-brinsk kan du altså se ja, 14-årig trules. Øh, sådan som han siger. En meget, meget, meget, som sagt, behåret 14-årig mand. Ja, yeah, men sød var han. Øh, I den her time, så... Øh skal vi prøve at starte op i grillen og finde ud af, om det kan grilles? Så hvis du har noget, du tænker, kan det grilles, kan det ikke grilles? Kom ned på Hestetorvet. Vi sidder foran uh, Hovedvandgården, midt i Roskilde. Og Lars Køkker vil starte op i grillen senere. Lars Køkker er jo, øh, troede, han var med øh, på, på øh, turen her som tekniker. Men det ja. er han jo slet ikke. I er han med, fordi han er vores svar på Jan Glæsel. Han er vores svar på alle mænd og kvinder, som normalt vil beskæftige sig med en grill. Det er rigtigt. Så skal vi også kvisse. Du kan stadig nå at være med, hvis du ringer 73-20 og tilmelder dig lokalmesteren. Og så er der et spørgsmål her, vi har fået på vores mailadresse vrindsk Kommer Nephew og besøger de sprøde heste? Hvis de gør, hvornår gør de og spiller de? Og hvis de gør, kan vi så stille dem et spørgsmål? Jeg kan godt svare på alle de der spørgsmål. Ja, man kan stille Nephew et spørgsmål, og det skal være nogle rigtig gode spørgsmål på de kommer nemlig i studiet fredag formiddag, når vi sender fra øh, Roskilde Festivalen. Øh, og det er fredag formiddag imellem 9 og 12 selvfølgelig, for det er jo også der, det er formiddag. Så det var lidt dobbelt konfekt at sidde og sige det her. Godt, Anders Breyhold. Og så har vi i denne her uge premiere på Nephews album, som hedder USA. DSB-albumet, det udkommer i morgen. Vi vil hele ugen spille numre fra det her, ja, måske det bedste danske album, som er kommet i Ja, vi har jo ikke år. hørt det endnu. Nej, det har jeg. Jeg kan Nej. godt afsløre, at jeg og øh, man kan rigtig godt glæde sig til, at... Øh, hvad, hvad sker der nu? Altså, man kan høre vand i baggrunden. Det er, at Lell, vores øh, vores runner, som netop nu er ved at redde alt udstyr for, for vand, fordi at, øh, det altså vælter ned i stride strømme. Og det, man hørte der, det er ikke vand, som rører ned fra en pavillon Det er vand, som, øh, sådan, som det regner her det er simpelthen ren kaskader, som står ned over Oskel i øjeblikket. Men vi kom fra Nephew, og lad os sige, det er på den her måde. Her er vores nummer i dag med Nephew fra Album USA. DSB. Det hedder Superliga. Radio med Vrindski, de sprøde heste. Albumet som hedder USA, DSB, det udkommer i morgen. Det er nephew's andet album, men vel i virkeligheden det er album, som rigtig mange har gået og ventet på. Vi har ladet os fortælle, at de danske pladebutikker, de står øh, i kø for at øh, få lov til at sælge den her CD. Det må være dejligt at være rockstar og have så stor succes. Nephew øh, flere nye numre fra nephew kan du høre i aften i aftenholdet her på P3, hvor de vil spille et nummer, som hedder Blå og Black. Ifølge min mening, pladens bedste nummer, og et nummer, som vi vil spille i morgen formiddag. Men øh, nok om det, som man siger i øh, radiosprog. Sådan er der så meget nuvel som end. Lars Køkker. Yes. Du er vores grillmester. Øh, vi står og kigger ud over et heste hestetår, som øh, er Dryvorts. Det er vel dernede med regn. De her og det her marked, der er her, det er blevet et meget, meget småt marked. Men det skider vi på, for vi skal grille. Det er det, det, vi skal her. Nu skal vi se, at fyret op. Så vi øh, jeg lige gå i gang her. Vi har jo altså vores grill, øh, og øh, Lars, det regner meget, og jeg synes næsten, vi skulle stille os ude i regnen. Skal vi ikke gøre det? Bare lige øh, med grillen. Kom, vi går ud og regn. Lars. Så går vi ud i regnen, og øh, nu står vi her, og vi leger så, at vi står i et sommerhus et eller andet sted, og øh, vi har ikke noget halvtag, vi kan stå ind under, så derfor står vi ude i regnen. Nej, jeg går ind under halvtaget, så kan du stå ude i regnen med grillen, ikke? Lars, hvad gør man, når man skal tænde op i en grill i det her vejr? Altså, det er forholdsvis vanskeligt, må man sige, ikke? Men øh, der må man jo så være lidt rundhåndet med det værste tændvæsker. Øh, der må man nok sige, at det er der skal vi nok få sat fod, de der i det selv består i toven. Men kan man det? Spørgsmålet er, hvor meget man heller på. Men øh, man skal jo så lige være opmærksom på de tre grunde, når man griller, som er sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed. Jeg kunne godt sige mig at, at vide, en gang da jeg var i Svilforsvaret på Bornholm i mine unge dage, der brugte man noget, når man skulle fyre op i de der brandhuse, noget der hed en bongoblanding, tror jeg det blev kaldt. Det er et diesel, og det er benzin blandet sammen, og det giver en fæl, fæl røg, men det giver ild. Det gør det, og øh, man skal jo bruge noget med noget krodil, når det står nede i tårer, ikke? Hvad skal vi grille i dag, Jamen, øh, vi skal blandt andet grille det marsbar, indbragt i Og hvad skal vi mere grille? Blæksbrutter måske, og øh, så har vi fået en meget interessant mail, synes jeg, som handler altså om en øh, fyr, som skriver, at han lige er blevet øh, far. Øh, som han er utrolig glad for. Han er, lige, han er lige blevet far til en lille pige. Så jeg vil bare høre, om suteflasken kan varmes på grillen. Og han hedder altså øh, Benny Jørgensen, som har sendt en mail på fransk kan man kan man grille, eller ikke, ja, man skal nok grille. kan man varme en uh, suteflaske på grillen? Det vil jeg påstå, at vi Altså, nu kunne vi jo nærmest øh, grille det æg, så det blev i går. Så selvfølgelig kan vi bare beskudte plads. Kom med nogle udfordringer. Sådan, Lars Køkker fyrer nu op i grillen. Og så kan vi for alvor starte indslaget. Kan det grilles? Noget af det bedste, der er sket i dag, det er, at vi har fået tændt op i grillen. Nu bliver der der en, en anelse varmere hernede på øh, Roskilde Hestetov. Og lidt senere, så skal Lars Køkker jo altså smide en øh, marsbar ind stømt, eller hvad hedder det? Indbagt. Ja, en marsbar, hvor der er drejet ikke rockræn butterdeg butter <laughs> ikke? Og så skal vi varme en babyflaske også. Men først skal vi sige goddag til Maria. Goddag. Og velkommen til programmet, Maria. Tak skal I virkeligheden er du ikke særlig langt væk fra os. Nej, det er faktisk ikke. Du befinder dig nemlig i Vestergade i Roskilde. Og hvor langt er der fra Vestergade til, til Hestetorv? Nej, er der nu er på cykel. Nå. Cirka. Så synes jeg da næsten, at du skulle øh, tage din mobiltelefon i hånden, så stille dig ude i regnen, imens vi laver konkurrencen, fordi så kunne vi jo lege. Du var heroppe. Øh, ja, det kunne være sjovt, men nu er det så ikke min mobiltelefon, Nå. Ja, jeg snakker af. His. Maria, vi skal i gang med den her quiz. Ja? Og øh, Du øh, bliver sat over for nogle scenarier, og så får du forskellige muligheder, okay. og øh, så får du selvfølgelig et spørgsmål. Uden ja? for de her muligheder, øh, svarer du rigtigt, så går du videre. Der er ja, 6 spørgsmål i dag. Og hvis du går hele vejen, så er du udnævnt som dagens lokalmester ryger frem med en P3-pakke, og så ringer vi dig op igen i morgen. Hvis det ikke, hvis det ikke sker, ikke, så ryger du ud, og så siger vi goddag til Jens, som ligger klar, og så er det måske Jens, der går hele vejen, og så fremdeles. Okay. Er du klar? Her at med første spørgsmål. Okay. På Gimle kommer mange af byens gymnasieelever, og i Roskilde er der stadig påfaldende mange gymnasieelever med hænderhår, PLO-tørklæder og næseringe. Men hvad hedder butikken på Hester Hestetorvet, hvor man kan købe sit hænder, tørklæde og næsering? Hedder den A, Fatima, eller hedder den B, Jasmin? Den hedder Fatima A. Det er fuldstændig korrekt. Må jeg lige høre noget, Marie. vi går ja. videre. Gemle, det er jo et spillested. Kommer du der tit? Ja, en gang med den. Okay, har du selv PLO-tørklæde på? Nej, det er ikke okay. det. Næsering? Nej. Okay, Tørklæde? Så. Uh, nogle gange. <laughs> okay, så får du det næste slags Tak. Efter tre år bliver, flere, bliver flest gymnasieelever studenter. Hvad danser de rundt om, når de har fået deres studenterhure? Er det krukkerne på hestetorvet, eller springvandet på stændert B. Stringvandet på eftertog. Det er Nej, også rigtigt. på Det er rigtigt. Det er rigtigt. <laughs> ja. Lige præcis. Maria, øh, nu er det måske lidt unfair, at, øh, at øh, du er øh, her på Roskilde, ikke, kan ja. man sige. Så ved du meget, men det næste spørgsmål kan måske godt være det, der hylder dig ud af det. Okay. Men man skal opføre sig ordentligt, også selvom man er euforisk nyudsprunget student. Og orden, det skal den 55-årige gående, skrådstreg cyklerne, kul nok surfer. Ja. Han kan efter sine løbe en knallert op. Okay. Men hvad hedder han? Hedder han Æske, eller hedder han Frank? Han hedder Æ, Æske. Jeg Har du nogensinde sig? blevet lagt i benlås af Æske, Maria? Nej, desværre. Du er aldrig glad optøj, og sådan, så Æske er blevet nødt til at kigge forbi Vestergade. Nej. Ja. Jeg er meget sød pise. Ja, det kan jeg da godt høre. Du er meget, meget... Ja, meget Øj, øh, det er en lille nips. Meget kedved nips. ja, ja. Maria, nu får du det næste spørgsmål. Tak. Eske holder meget af de gæster, der kommer til byen i forbindelse med festivalen. Ja. Med hvilket transportmiddel kommer de fleste gæster til festivalen? Kommer de med tog eller kommer de med bil? Okay, den er svær. Ja. Faktisk ret svær. Jeg tror, de kommer med tog. Af, det er fuldstændig korrekt. Maria, kun for at trække spændingen og være lidt den dengang han lavede, hvem vil være millionær, ikke? Ja. så vil vi godt spille en plade. Okay. Og så tager vi det sidste spørgsmål om et øjeblik, og kan du svare rigtigt på det, så er du dagens lokalmester. Maria, er du stadig med os? Hallo Maria. Ja, hallo. Ja, God goddag. goddag. Maria, øh, det er muligvis regnen, der har gjort det, eller er det også den her studiet, der har... Der, der har ødelagt min hoved, fordi der er to spørgsmål tilbage, og der er ikke kun et spørgsmål okay, tilbage. jamen jeg tager bare to, det er åben. Maria, du er 26 år, kommer ja. som sagt her fra Roskilde, og så ø, arbejder du på en ø, medicinalvarefabrik. Ja, det gør Hvad laver du til daglig helt præcis? Jamen, øh, altså indtil nu har jeg været i teknisk afdeling, hvor jeg har siddet og tegnet øh, forskellige øh, ja, det der forskningsudstyr i 3D og sådan noget. Ja. Ret spændende. Og hvad er det helt præcist, I laver? Hvad, hvad, hvad er det sådan nogle små noter til? Jamen, det til? er øh, reagensglas og flasker og sådan noget. På hvor, hvor mange forskellige måder kan man udforme et reagensglas? Øh, mange. Der er, er lange og kortere med forskellige øh, hjernefødder og sådan noget. Det skal vi ikke snakke mere om, Maria, fordi jeg, det, det er allerede fatter, det, blev Anders <laughs> Reinhardt videre. Der fattede jeg ikke noget som helst, Maria. Du skal have de sidste to spørgsmål. Vi starter med det første. Okay. Lidt uden for Roskilde i idylliske op omgivelser ved Boserup Skov ligger Sang Hans, som er Danmarks ældste psykiatriske hospital. Men hvilken bus skal man tage for at komme derud? Skal man tage bus 602, eller skal man tage bus 607? Man skal tage B, bus 607. Du er hårdt til det her, Maria. Tillykke ja. med det. <laughs> tak. Har du været derude nogensinde? Har du boet derude? Ja, jeg har boet St. Hansgade. I... Ja, du, du har ikke boet på dog. hospitalet? Nej. Okay. Spørgsmål. <laughs> nu er det sådan, at hvis du svarer rigtigt på det her, så vinder du en uh, petræprakke. Boserupskog er et yndet udfloksmål for børnehaver og familier med madkurve, der kan spise deres mad i skyggen af de store træer. Men hvilke træer er mest almindelige i skoven? Er det a. Birketræer eller b. Bøgetræer? Det er b. Bøgetræer. Maria? Ja. Så lykke. Nu Du er i virkeligheden Dans. Lokalmester. Ej, hvor fedt. det. Og det betyder, det. at uh, du har vundet en dejlig pakke med en dejlig, dejlig, dejlig p t shirt en yeah. uh, P3-nøglering og så i mindst opsamlingspladen, der hedder p 3 med masser uh, masse numre af, af dem, der har været uundgålige i løbet over. hvor dejligt. Og sidst men ikke mindst, så har du vundet rettigheden til at uh, lægge ud som uh, den, uh, uh, den PT-eksisterende lokalmester i morgen, når vi fortsætter lokalmesterquisen. Og hvis du altså kører hele vejen i til fredag, så vinder du et luksusophold på... Sas Royal Hotellet okay. øh, i Børnholm i næste uge på Børnholm på Børnholm ja undskyld. Ja, det vil jeg da gerne vide. Maria kan du have en god dag i regnen. Jo tak og lige modigt. Ja, tak. tak for det. Hej. Hej. Hej. vores hjemmeside. Den hedder som sagt det er Der kan du tjekke din egen viden inde i vores lige netorskilde quiz. Moongringo or I am yesterday. Alle snakker om vejret, men øh, ingen gør noget ved det, har jeg hørt nogen sige engang. Lige nu, der er det altså en søndflod i øh, Roskildeområdet, som øh, vælter ned over vandet begynder. Også. Oh. <laughs> Men det er, fordi man bliver altså virkelig nemt for kølet, fordi der er sådan nogle brusten, der er her på hestetårdet. Det er sådan en lille bakke. Så det er faktisk lidt ligesom at sidde en slags springvand, fordi vandet altså løber ned mellem ens øh, tæer hele tiden. Jeg håber på, at øh, vejret fra Sønderjylland også er på vej mod Sjælland, fordi der får vi nemlig at vide fra øh, en Sønderjyde, han skriver, at solen skinner fra en skyfri himmel, og vi også har også hørt jer i Huk, der skulle vejret også være godt. Så vi satser på, at det er på vej mod øh, Sjælland, og så håber vi selvfølgelig på, når vi sender for Bornholm. Uh, Samsøs, Skagen, Svendborg og uh, Skanderborg, at uh, vejret at det gode vejr vælger at følge med os. Hvor mange optællingsbriketter har du brugt for at få lavet den her grill? Ja, men altså, er en seriøs håndfuld, ikke? Altså, det hører jo ikke lige net, hvis du lige kigger ud, og så står det jo nede i tårer, og alt er pissevådt. Men jeg kan sige, noget af din mening var, at vi skulle have været i gang med det indslag nu der hedder Katte Grilles. Vi skulle have tændt grillen op, men hvad er det, der sker? Var så bliver du lige pludselig ekspert, ikke? Hvis du er utilfreds med det, så kan du selv komme ind og tænde op i det. at de står og danser over det her og prøver at holde grillen tørt og sådan noget, ikke? Jamen, sige, du, det Men er er det er jo ikke nemt, når det står omkring 48 kubikmeter vand ned fra himlen hver tredje sekund. Signe, Nej, men mange? jeg mener bare, altså, der er jo flere grillbriketts-omtændingsdæmser, end der er kuld næsten. Ja, så skal du der der ligger der kun der tager stykker, ikke? 4-5 Ja, af den her omgang, men der har været på <førgler> flere omgange, jo. M ja. Må jeg sige noget? Problemet er? H H Hvad er problemet? Hvad fanden er det for en grillmester, prøv jeg Meningen var, at vi skulle... Jamen, så være... er du da ringe efter jeg en glæse. Jeg gider sgu da ikke at stå og være til grinelig pis-regnvejr regn... i Roskilde, altså. Svendsen, kan du... Svendsen, luk for, jeg... for Lars Køkkers mikrofon, ikke? Prøv det der sker, det var, meningen var, at vi skulle have startet det her indslag nu. Mm. Vi skulle have været i gang med at grille nu. Mm. Vi øh, er kl. 11. Der er masser af ting, vi skal nå i det her program. Og her har vi en marsbar pakket ind i butterdej, som vi skal prøve at grille. Og hvad kan vi? Vi kan proppe den ind i midt i en eller anden, øh, et eller andet bål. Ja. Yeah. Det er jo sindssygt. Jamen, ja. Nå, men øh, der, er, der, er, der er vel ikke andet for, end vi selv må tage over, eller hvad? Hey, ja, Nej, ja, det kan, er samarkant. Det er spørgsmål fra faggrænser. Kan, kan du nå at redde op på det her? Kan ja, du det? Ja, men give mig et sådan klar, altså. Slap dog af. Hvor er det grill? Christina Agalea og Lil' Kim. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad den hedder. Men det, der er fantastisk i det her nummer, og specielt med videoen, det er, at Lil' Kim hun er jo sådan lidt hardcore-rapper-agtig. Ja. Øhm, og når hun kommer ind, der er også noget battle på sådan en gade, hvor de står og sådan lidt gade Og så når øh, äh, Lil' Kim kommer hen, så før hun skal rappe, så skal hun tage alt tøjet af. Det synes jeg på en måde er så sejt. Øh, eller sådan humoristisk. Ja. I hvert fald for, øh, altså som en pige, at, at man skal helst være nøgen, før man kan rappe. Er hun, det så, synes jeg. Er hun helt nøgen i videoen? Neh, hun har, er, det næsten nøgen, Altså, hun har nogle to små klistermærkeragtige foran brystene, og så meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget små bikini-trusser på. Kan vi ikke bare slukke for hende, Sten Svendelsen, du vores diskusvend, som vores tekniker, slukke for hende? Vi gider ikke høre på hende. Det er bare, fordi hun ikke har noget tøj på. Jamen, det kan godt være det, fordi så kan vi nemlig høre regnen. Og vi skal bruge regnen lidt nu, ikke? Okay. Det er en slup for Jeg ikke at høre på Christian og leve. Sådan. No. Det var, jamen, det var meget bedre, fordi... Kan man høre, det regner? Det kan man godt, ikke? Åh, oh, lidt. Ja. I dag er Ekstra På forsiden, ikke? Mm. Mine penge er i fare. Det er forsiden -historien. Så tænker jeg, hvad er det nu det? Er det kreditforeningerne, som er begyndt at råsnyde en? Er det kreditforeningerne, som flår os husejere, os boligejere? Mm. Men nej, det er det ikke. Det er simpelthen en historie, der handler om en version af lommetyve, Når man så slår op på side 6 i ekstrablade, der kan man læse at det er høj, så høj sæson for lommetyver, man skal passe på. Det er for sig rigtigt nok, ikke? Men det er ligefrem en forsidehistorie, Fordi sidste år, på nogenlunde samme tid, der var alle viserne fyldt med nøjagtig samme historie, at nu skal man passe på. Det er højsæson sæson for lommetyve. Ja, men det er vel fordi, det er ligesom af gurketider, og så er der ligesom sådan en øh, sommerhistorie, man tager op hver år. Ligesom at der var altid, så kan man altid kan putte en nøgen dame på forsiden af blad og så kan man sige, nu skal du gå på stranden. Og det er bare en undskyldning for at putte en nøgen dame på forsiden. Og så spørger jeg lige, hvem fanden skulle omtyvende stjæle fra, i hvert fald her, hvor vi sidder, hvor det vælter ned med regn. Der er jo ikke et øje på gaden. <laughs> Nå, nej, det er du selvfølgelig ret i. Ved du, jeg faldt over i Ekstrabladet i lørdagsjørt. Mm -hmm. Der øh, læste jeg, at øh, Ekstrabladet, som jo øh, normalt er rigtig fine til at, at, at, at, at svine og høre til, og, og Kvordrup der, der er chefredaktør, fordi den måde, de arbejder på, den måde, kan de slet ikke arbejde på, og det er jo sensationsjournalistik, ikke? Jo. Ekstrabladet har nu startet en sommerkampagne, hvor man opfordrer os danskere med en mobiltelefon, der kan tage et billede, til at tage et billede af kendte, når man ser dem et eller andet sted. Altså, man får 500 kroner, hvis man tager et billede af en kendt eller af en sjov begivenhed. og sender den ind til et sommersjov med ekstra bladet, ikke? Ja. Ved du hvad? Det kan næsten ikke betale sig. Man kunne næsten lige så godt bare gøre det til, øh, til, til, til at se og høre, for der får du 10.000 kroner for det, hvis det er et godt billede, ikke? Og Ekstra blade. Næste gang, at jeg hører dem sige noget, og man nu har set og hørt noget forkert, eller det er de andre ugebladede, så skal hans enkel måske nok lige grave ned under hans tykke mave og lige rive skuffen ud og sige, Nå, der lå mit ekstra en, en lørdag i juni, hvor jeg lige pludselig leger og og Hør. Mm -hmm. jeg, jeg, jeg kan ikke finde nogen afslutning på historien. Nej, men hjælp dig at komme af med det. Jeg tror simpelthen, det var fordi, at Lars Køkker vores grillmester, han har simpelthen sat uh, mit blod i kog. Det, der sker nu, det er, at grillens flammer har lagt sig er nu, nu de kun 2,5 meter høje. Og uh, inden nyhederne skulle jeg da gerne have noget at starte vores grillis. Incognito og uh, Johnson Brown med Always There. Nu ser koldene der perfekt ud, Lars Køkker, eller hvad? Ja, det er det jo, selvom jeg står og Andersen påstår. De er perfekte. Grinden. Hvad, er, hvad er det her, vi skal grille nu? Altså, jeg har jo så lige uh, taget lidt butterdeg, og så lige uh, viklet omkring en, en marsbar. Mm. Uh, så nu ligger den på. Og det, vi har fået anbefalet for nogle uh, lytter... Og jeg ved ikke, om man kan høre, at det syder. Men den, den ligger på nu. Og hvad så er det næste, vi skal grille? Ja, vi fik jo en mail om, at øh, der var en fader, som spørger, om man kan lune lidt med hans lille nyfødte søn eller datter. Så øh, og spørger, om man kan lune det på grillen. Det vil jeg da prøve at se, om man kan. Den er suteflasken er lidt af plastik, så vi skal nok passe lidt på. Men øh, så kan jeg så jeg kan lune lidt med til ham jo. <laughs> det synes jeg, lød som en god idé. Og så bliver det spændende at se, om... Ja, nu har du så gjort det, du ligesom har lagt uh, suteflasken... Hvor har du placeret den? Ja, sådan du vil uh, lidt ude til højre, hvor der ikke er så meget knald på, ikke? Så uh, den skal godt være klar. Den skal vi nok være som overfor for, det, så får vi sgu nok det der. Må jeg, så, uh, skal... må, må jeg lige sige noget? Må sige noget? Det drøber altså ud af den. Det drøbber ud af den der ja, plastiktuden på sutteflasken. Ja, ja, ja. ja. rolig nu. Det skal vi nok få. Det får vi fikset, ikke? Men det kan bare være, at der har ekstra mælk i. Jeg ved ikke, om du skal have en helt sutteflaske, eller du går nøjes med en halv. Nej, du... der, der, der må jeg lige sige, at uh, der må, jeg, der må jeg give dig det rose, butterdejen, Og øh, der er øh, det som det nybagteste brød fra bæren, efter du lige har vendt det her butterdejen. Ja, det, det ser du ud til at lykkes. Det er det. det, er det man skal lige passe på, at altså, chokoladen skal selvfølgelig smelte inden. Altså, man skal lige være lidt varmsom på den nu. Må jeg, jeg sige noget? Øh, mælken der når jo at løbe ud af suttiflasken, inden den er når varm. Ja, men nu er noget, det lidt Så mælken ryger ud og som formodentlig slukker om lidt. Vi vil ændre spændt på resultatet i Kattegrilles. Af Roskilde centrum via satellit, lejebåd, Danmarks Radio bærer stolthed. De sprøde heste, sine og Anders Breinholt er sprøde heste. Vi sender altså til byen, som i en uge skal huset festivaler nemlig Roskilde Festivalen, som jeg også sagde tidligere, så er 5-6 km kilometer herfra. Er der, en, eller der er mange pladser. Der ligger ca. 35.000 mennesker ude i øh, noget, som ikke eftersigende skulle være helt mudret, men folk er i hvert fald godt gennemvådet derude. Og øh, inden vi rammer klunk, så skal det blandt andet også til festivalen, for det skal nemlig handle lidt om øh, musikken dernede, og ikke mindst om de kunstnere, som øh, kommer og optræder i løbet af festivalen. Og så skal vi også det her, øh, og det første, jeg gerne vil gå fat i, det er den her, Lars Køkker, suteflasken. Ja, yeah, den har vi jo lunet lidt på grillen her, og man skal nok lige... Den er jo plastik, som man skal nok lige så med de der med derved. Og den er, den er blevet drikket lige, og man skal du vil, lige teste på. Så tag fartrækket lige med at putte det lidt på. Hvorfor, øh, og det er dejligt, at vi skal lade Anders Brander på den, fordi han, er det er jo... Så det er formiddagen, så han skal da lige have lidt varm mælk. Ja. Den, jeg, øh, øh, den skal ind... du næsten selv give ham. Så vil jeg godt bryde ind og sige, at det er jo en far, som har skrevet til sin nybagt far, der spørger, kan man varme? Og flasker hverken blød eller nul god. Der er ingen skader, og vund smager mælken, smager mælken som rigtig mælk. Du ser sødt ud, med en suiteflaske anders. Jeg minder mig lidt om det der teleprogram i blæen vokset, ja. hvor man sidder med den her. her Maja, det, er jo, det er jo ligesom en latte bare okay. uden kaffe, ikke? Det vil sige, at man kan godt varme en sutterflaske på grill. Det næste, vi skal se, det er jo noget, som alle drenge på redaktion har været spændt på. De synes jo, det så utrolig lækkert ud. Og hvad er det, der? Det, det er en uh, Mars Bar indbagt i puttedej. På flotte grilltril og klar. Det kender lidt, det er brød faktisk. Men, uh, og så kan man så se, at Mars Bar'en ligger og smiler lidt til, lidt til i, i selve dejen. Jamen, lad os få... Flået hul på den, og lad os få smakken. Og jeg kan se, at den er lidt smeltet, marsbar det er Og det er, meget. det er sådan lidt, øh, den flyder lidt ud, men alligevel ikke for meget. Og øh, der er en bid, der Arminholm kommer, og den Marsbar i munden, Med en bakke snorbrød, og Anders... Øh, synes, det smager super godt. Du, <laughs> Anders godt og, øh, også, øh, mm. øh, det? Er faktisk. Mm, det smager godt. Helt seriøst, seriøst, man. seriøst øh, hvor mange... Øh, ange pointskan have, fra 1 til 5. 5. Det skal jeg være jule der. Det er jo en lytter der har skrevet ind og øh, og gederst den her opskrift som jo jeg kan gå hen og på i øh, dessert. Nu fortæller jeg vores youtube webmaster alle folk står og spiser af indbagt eh øh, butter da eller mars indbagt i butterdej. Skriligt. Se øh, det er på DK's krogstræ venskab, hvor kan så kan se opskriften og billedet af hvordan en øh, indbagt marsbar mars, ser ud. Og så vil vi selvfølgelig gerne bede om flere bud på Spidder på grinden, når vi laver det fantastiske dag kan det blive. De heste på betrag. Juniors og Ringbans. Vi har fået vores næste gæst, Rike Øksner. Velkommen til programmet. Tak for alt. Rike, du er uh, musikbooker på uh, på Roskilde Festival. Det vil sige, at uh, det er der, man faktisk også kan skyde skyld på, hvis man synes at programmet uh, er det tæmt det år. Er det rigtigt? Jo, det er rigtigt. Jeg må nogle gange have brede skuldre, men jeg er ikke den ene, jeg må tale. Rik, er du fuldt ansat? Ja, det er jeg. Hvad laver du så alle de andre ø, måneder på året, hvor der ikke er festival? Jamen, der er en research-fase, der er en, en fase, hvor man begynder at lave aftalerne, og på nuværende tidspunkt der er det kontrakter og praktik, hvad det hele handler om. Hvad, hvad er research-fase, hvor er det Det er jo mange ting. Det er at høre en masse, hvad Og det er at læse en masse tidsskrifter og snakke med folk, der ved noget om musik. Vi er en gruppe af bookere sammen, så der er meget, meget diskussioner, og man spiller musik for hinanden, og prøver at få indsuset og, og, og nyt så meget musik som muligt. Det vil sige, tager du rundt over og rundt et sted af verden og høre. for eksempel David uh, Bowie, er jo er et af hovednavne i år? Altså, jeg hører meget musik, og jeg tager også rundt øh, om det hele verden. Det, altså, det, det er Danmark meget, og Så men England og USA steder, hvor man også... Resten af Europa sker der rigtig meget for tiden. Men det er ikke nødvendigvis boge, jeg tager... Det ved man måske, man skal opleve det som en forvejen. Det er den research-fase. Kan du komme med et eksempel? Jamen, vi tager til nogle... Ligesom vi lige har spot i Aarhus, der finder sådan nogle i Norge og altså rundt om i Europa. Det er oplagt at tage til Norderslag i Kroningen i Holland og få en masse hold at de også inviterer dansk musik, bliver præsenteret dernede, og andre up-and-coming ting. Som du og, øh, som vi måske ikke vidste, det eksisterede? Øh, man, man møder mange spændende ting. Ført, at jeg havde booket på det punkt, de spillede, nu har, men der var de stadig meget ukendte, der var det jo skønt at se, at den hype havde ramt hele Europa. Øhm, og Sondra Lærke var et navn, jeg kan for nogle siden, hvor den var Aften, og det viser jo, at det nogle gange hjælper at sende musik uden by. At jeg så kunne have hørt det i min egen baggård, at man skulle helt tage se det, men spændt at se på udbane. Jeg kunne godt tænke mig, at når I sidder i det her plenum eller I sidder i jer musikbooker og, og, og spiller musik musikforeninger, er I nogle gange så, øh, uenige? For I har vel nogle ordentlige tanker, at gøre, men er der uenighed nogle gange? Det der lort, det skal vi aldrig nogensinde med på den her festival, eller alle bliver enige om. Det her? det er godt. Altså, vi burde det billede, at, at lave et program, der skal have noget nyt og noget gammel, og noget lånt, når man skal lave en brudekjole. Der skal være mange elementer i det, og den gruppe eller hold af folk, der vi kalder musikgruppen, hver deres genre eller eller, eller geografiske områder, som de repræsenterer. Og så diskuterer vi, og vi har jo ligesom også hele den vinkel, at vi kan se på, hvad er det best for, hvad giver bredden for publikum, fordi vi er jo lidt nørdede med vores ting, så vi skal ligesom hæve det ud over. Og tit, når man fjerner sig, når man selv vil hjemme på plads og snakker overordnet linjer, så bliver vi meget nemmere at enige. Hvor mange bands kommer der i alt? Jeg er 160 på. Og hvor mange penge har I brugt? Jamen, vi sælger jo 75.000 billetter, forhåbentlig. Det ser jo til, det vil ved at være smart. Øh, og så er et musikbudget cirka en tredjedel, så det er sådan 3-25 millioner, der bliver brugt på. Fordi øh, så kunne jeg godt tænke mig at vide, sidste år, kom Eminem, i, i, i sidste år kommer Eminem i året sidste år, han kom ikke, og der var måske nogen, der sagde, at det havde været fedt at få øh, måske verdens største hop navn øh, Hvorfor kommer han ikke, for eksempel? Eller hvorfor kommer nogle af de der store, hvor man siger, at den, eller de burde have været der? Jamen, det er også fuldstændig, at vi ville have været oplagt. Vi hørte, at han måske ville lave en europæiske, Jamen gør han det, så vil vi absolut lægge billet ind, og det vil vi meget gerne præsentere for vores publikum. Og så øh, meldte at, mens folk med, jamen, kommer han til Europa, så vil jeg absolut overveje det, hvis det er den rette periode. Og så faldt det bare ikke sådan ud, og det var vi, så må vi jo finde ud af Men altså, så, men, øhm, hvis I siger, 23 millioner, cirka, at købe for musik for. Hvor meget, så, hvor meget koster sådan en som ham? Ligesom private skiblet, en polis så det kan jeg ikke betale mig. Jeg har hørt, at han koster omkring 5-6 millioner. Okay. Så kan vi jo bare sige, at det det, han koster. Rikke, ja. inden vi hører til musik, hvem skal vi på, hvem vi gerne vil? Men, vi har så mange ting, vi gerne vil, så vi har garanteret 3 fester med alt, vi gerne vil. Så vi har valgt fra, som vi egentlig godt ville have haft, og vi har også måtte vælge noget fra, fordi, eller vi har tænkt, vi ikke har fået, fordi de ikke har altså, du har været oplagt for det Stroke, hvis de havde været på tur øh, jeg har altid godt kunne tænke mig at præsentere Dolly Parton, jeg synes det kunne være sjovt det vil jeg at præsentere, også. præsentere det. noget andet, så der er navne, der godt kunne være der, men det får ikke sådan noget mange af de navne, de, der kommer på festivalen i år, de har nogle uh, lidt specielle krav nogle har helt almindelige krav, nogle kan opfylde sig og nogle kan ikke opfylde er ja, i ifølge det der en writer det er blandt andet det, vi skal snakke videre med om og om et øjeblik. Rikke, festivalen for, for os almindelige mennesker Jeg starter den på uh, torsdag, når I uh, åbner selve pladsen. Der er uh, flere lyttere, der har ringet ind og spurgt om forskellige ting, der bliver spurgt er Om der er der kunstnere, der selv henvender sig til jer og siger, vi vil gerne spille på jeres festival. Må vi det? Det er der på alle niveauer turnerer, regner ofte festival, altså Roskilde Festival, hvis det er i den periode, jeg er fordi vi er den festival, der har det største publikum. Altså festivaler har et på måde, hvor de hører til engelsk, eller hvis det er Glastonbury, men vi har hele Norden og Tyskland, og også for øvrigt Europa. Hvilket band skal det være? Altså, kan du nævne et stort navn? Nej, men, men til eller Korn melder I tidligt til, til, til, til næste sommer, er I interesseret, så siger vi det ville være absolut, og derfor kunne de stadig komme i december og blive meldt Du gør, det dit de job er dejligt nemt, når de navne, som Boge og Kroen, de, de i hvert fald viser en stor interesse for fændigheden. Nu er jeg meget spændt på, at der har været troligt meget skrevet om Stakkels bog. Han først fik en juber-jup-slikvind i øjet, og bagefter han slåede sin skulder. Hvad sker der, hvis han ringer til dig og siger, prøv at høre, jeg er nødt til at blive ligget på sygehuset? Jeg er nødt til at sige syv, i tager men det ville være, det ville være meget kedeligt, men vi er i løb med dialoger. Det er, at han dialog, og hængeren nødt til at tage nogle hviledage, og så får vi en melding næste gang, han er med til lægen, men det ser jo indtil videre ud som om, at det ikke bliver noget på Men hvad sker der, hvis man no jeg Har han ikke i baghånd? Vi har altid nogle navne i baggrunden, men, men af den kaliber er der jo ikke mange på banen. Der, der er et andet stort arbejde, der skal ud og finde noget. En bog med en anden. Der er ikke nogen, der er som ham. Så skal man finde noget helt andet. Indtil videre, så prøver vi bare og håber, at han f***er bedre. Mm. Når de her så øh, har de jo det, der hedder en rider. Det, det er en liste over ting, som de gerne vil have på tur over. Og nu har du ret mig, hvis jeg ikke er ret, er vel, at det der med, at de kan være på tur et år, de kan være på tur et halvt år eller to år, og de vil godt føle sig hjemme, og så de altid skal lide eller øh, dårlig købemad. Den her rider, den kan indeholde de sindssygeste ting, vi har engang. Raya Carey, da hun træder på en vige, hun som måske også skal aktuel, aktuelt. Det får for at sætte eksemplet. Fyre grå kattekillinger, fordi dem kunne hun godt lide, dem kunne hun godt have. Har der været sådan nogle øh, krav? Jamen altså, jeg synes efterhånden basen er ved at lære, at festivaler er noget andet, hvis man spiller en arena, hvor, der er leder, eller hvor, folk skal, hvor man kan løbe røgfrie lokaler, og sådan noget, men der har i gamle dage været, at der skulle fjernes stolerække 13, fordi det er på ulykke, eller sådan nogle ting, som er helt irrelevante for en live session uden dørs. Og den, den mærkelige opgave, du er blevet sagt, okay, det er skarpt. Her, så de. Amen, det er, jo, det, er jo et meget, det er jo meget banalt med at så skal man bruge en, en eller man skal have en hårdt eller det, det, det er egentlig det mest det meget rimeligt. Altså, jeg synes, den, den sødeste i jeg, jeg ønsker om nogle af stages for fordi my african men do much work. Hvem er det, der har sagt det? Det kan jeg bare ikke engang huske, men det må have været et af de afrikanske. Okay. På Roskilde? Så fordi, formodentlig vel også i kraft af, at ja, I er en, en stor, populær festival, lavede jeg os, ligesom om det, det er en der siger velkommen til Danskjælland. Øh, det er nogenlunde det, det, opskriften er på den her, ikke? Jo, altså det er jo en konsekvens, når vi har 160 forskellige borg, så vi ligesom lave en standard, og det er den, vi ligesom Men det kan vi godt gøre, hvis vi så på, at standarden så er der høj. Vi kan til at sige, at med alle jeres særkrav, de bliver ikke opfyldt, med der er mindst lige så godt. Og vær i den uh, standard, det kan gøre om øjeblikket. Sidsers og Tech Your Mama, de spiller... Jeg vil ikke sige noget, de har... ...kunstnerne, for du har en... Uh, en ...trykkelighed overfor, som du skal holde, og så har du... ...en, en tavshedspligt. Hvad kunne man forholde... ...Sidsers sisters? Sidsers? Vil de komme med et krav, et, måske et ukrav, der hedder... ...at det skal være lyserødt? Altså, det er meget muligt, de vil gøre deres egen show i form eller falconer eller et muligt, men ja, de er de jo klar over, at de spiller som en del af en der er normalt en meget stor forståelse for, at skal have deres opfyldt. Den her rider, som, øh, som vi før, som altså så alle popstjerner ligesom skal øh, stjerner, det er de altid bare, for popstjerner skal indvende under så står der eksempel her på side 12 under nummer er øh, alle ligesom har fået udleveret madbilletter og altså eller hvordan? Noget ligesom når man har en billet til en bog, det er mere den billet område, hvor der er en af at lække mad til på kunstnerne. Men tror du, hvad det? Ja. Ja, det, det sker, at det er det? Det siger jeg, det er helt åbenlyst hvordan. Ja, men ja, det gør det. Øhm, så de står altså ikke i kø som om det er en buffet i et eller noget. Hvad gør de Det vegetar eller skal de have lige Det har vi selvfølgelig taget højde for, så der er altid både for kvinder og for dem der og fisk og hal og kosher, kan vi sagtens klare. Så har I så også skrevet på, øh, på side, side 15, tror jeg det er, at øh, ind i, øh, i folks, øh, man sige, ligesom rum, hvor der står, at og sukker og altid noget til dem, så står der så også, at der er en, øh, et købskab med øl, og så står der danske. Ja. Er, er det sådan en mærkesag, eller hvad? Nej, men der er ufattelig mange mærker, og vi har en leverandør, som vi bruger, og det at ellers så kan vi jo sådan set øh, ikke bestille andet end at få det ting hjem. Der skal vi fra Afrika, eller hvor du nu kommer fra. I, uh, i, I et af de sidste afsnit, der står der uh, noget om alkohol, og der står Alkohol om drugs. Der står blandt andet, at uh, I skal selvfølgelig overholde din og uh, også omkring udskæring af alkohol til personer der over 18. Så står der uh, nogen følgende uh, om det med Politikken omkring uh, er, at det er uh, baseret på uh, de uh, love og regler, som, som, som der generelt er, og dem vil også dem, I ved at administrere. Så spørger jeg mig, hvad, hvad gjorde I, da Wycliffe Sean, han optrådte? Det er jo den amerikanske mand, som var meget usynisk. Nu kan det være meget, meget svært at vurdere, om folk er meget skæve eller meget fugle, eller om de er inde i en eller anden psykose, de sætter sig når de går på scenen, Så øh, det, hvis ikke de for øjnene af os øh, tager noget, de ikke må, så, øh, så har de også fred, de forbereder sig også på scenen, som de nu har valgt Og det vil egentlig heller ikke i jeres opgave at gå og være politimænd, det er vel det stadig. Right. Ja, det er det. Men når nu når arrangerer en fest, det er jo penge af, at, at de her rockstjerner har lyst til at komme. Hvor meget energi bruger I på at løse dem, og hvor, hvor sindssygt i bare siger, ja, men nu skal vi gøre, hvad vi kan. Jamen, vi skal for, at der er en standard på det, der på basalt som mad og arbejdsro og skole. Og sit, øh, det, som de bekymrer sig om, det er om en ekstra flaske Og der har vi en standard. De kan få vin, rød og hvid og øl og soda. Og hvis de vil have noget champagne eller sådan noget, det er jo bare for egen regning. De kan skaffe alt, det de skal bruge, men det bliver for, for egen regning. Rikke, vi jeg jeg vil godt sige tak, fordi jeg, jeg så lige til sidst. to spørgsmål. Men Staden, helt jeg skal sidde på et kontor og tage telefoner og fortælle, hvor deres arme er leveret, og hvor de kan tjekke ind, og at vi glæder til at se dem, og at der er mikrofoner og sådan nogle ting. Skal du ikke ud og se en koncert? Jeg håber jeg. Hvad den? det? Jeg vil f*** uges. 14 dage fantastisk, så nu må jeg nok huske at have helst det et andet sted. Okay. Rigtig god til valg til dig, og tak fordi du ville komme. George, og Flo. så skal vi i gang med vores David Bowie nemlig uh, to pass til audien hos selve David Bowie når han spiller fra på festivalen vi har også billetter, det vil finde to vindere som vælger til Roskilde Festivalen og et er med, med David Bowie det kunne du godt tænke på, Tina ja, det kunne jeg være Tina, øh, fan er du? jeg er meget du prøver at forklare mig, som ikke er den store Bowie-fan det er øh, det, han har altid været i stand til for at forny sig selv. Uh, jeg kan huske, at fra, første gang, jeg hørte ham, uh, han gav et stort indtryk på mig, fordi han var ikke som de andre. Uh, der var et eller andet helt specielt. Og hmm. uh, hvis man er fan af ham, så kan man forvente, at uh, man kommer ikke til at høre det samme hver gang, at man kan gå ud og købe en ny plade. Hvor mange plader, eller hvor mange, sted, i er bog i har alt <løbne> Altså, alle du, som du at du er en, en del af som har eh, de mest nørdede, en, en, en, en lille øh, fli af en set, dengang for en concert har været givet et sted. Nej, det er <løbne> det, Du lyder, som om du godt vil have det. Ja. det er, at øh, du kan få lov til at møde ham selv, øh, hvis du altså har rigtigt på Boi-spørgsmål, og også klar hos Boi-finale. Ja. Og øh, det første spørgsmål, det er anders andet slet for dig. Ja. Og det er, som sagt, Svar du forkert på det, så sidder Michael klar på anden linje og klar til at overtage. kan sige de tur konkurrence, ligesom i vores forekurancelokalmester. Spørgsmål nummer 1 på David Bowie har måttet aflyse koncerter i det uge, under slækker Smerter i skulderen. For kort tid siden var den god og heldig da han under en koncert hvor fik valt. Det er nemlig tit. Og jeg kunne godt tænke, at som jeg er jo for at være mest tjekket, Er det ikke lidt tæt, lidt af hans fine is ved en slikke pind. Det kunne have været altid, at mad en okse en kasse øl, men en slikke pind. Går der ikke lidt af hans image? Nej, det synes jeg ikke. Det er i hvert fald uheldigt. Hvis uh, noget har, så måske det, var det lyst til at få var rigtigt, uh, Bettina. Spørgsmål nummer 2. Der er et blødt bog i nummer, der er særligt vældig og klassiske musik. Både Cecilie Norden, Streisand og London, Typhoon Harmonia, har indspillet det. Hvad er nummer er det? Life on Mars, eller er det at? Det er Life on Mars. Det er fuldstændig rigtigt, Tina. Ej, hvor er det godt betyder hvis... du nønne noget af Life on Mars? Øh, det er ikke det. Det er par, man skal stå og synge i Nej, det gør jeg ikke noget. Hvad ja, er hvis du har svaret forkert på spørgsmålet? Det har da været pænt. Uh, ja, ja nok, uh, jeg tror nok, jeg prøver bare, at vi skal nu. <laughs> godt. Det sidste spørgsmål, der godt af. Ja. Jeg sådan en Brit gruppe har også lavet bogen. All the young dudes. Here, what school? It's. We're in the <laughs> yeah. Yeah. <laughs> British group. made of All the Young Dudes. Is this var Oh, it was crazy it Blød, vi hører. Ja, det er fordi, jeg har, øh, hvad hedder de, noget dobbelt, telefon og så højtterne, de så skal de i. Nej, du skal svare, Bettina, det du skal, du skal ja. ikke lige svare, det er omskyldninger, du. Er vi det Co-play, eller er det? Det er Co-play. Det er for hvem? Okay. Hej, Bettina. Bettina. Mikkel, Programmet. Ja, tak for du være. Så skal du have. Så vil du, øh, hvad vil du så sparen for spørgsmålene her? Så vil jeg da sige, Det er rigtigt, vidste du det? Ja. Det er godt. Du kunne også have de andre spørgsmål ikke, Michael? Det er så godt. Ved du hvad, så har du lige fået øh, vundet af at få lov til at gå ved til øh, den, øh, hvad hedder den, den store David Mitten Greed. Det kunne jo være stort. Ja, okay. hvor altså er to lytter, som får lov at få lov til at få lov til at få lov til at gå til den, hvad hedder den, hvad hedder den, er skidt. at er, er det ved at op, det ved at op, så at hvis vejret her, for det regner trods alt stadigvæk, men der kommer kommet lys. Gør, ja. Hvis de er bare ud med dig, ikke? Ja. så øh, skynd dig ude og sandsække. Barikadér dig i din lejlighed, eller i din s***, du bor. Ja. For det er slemt. Okay. <laughs> jeg <Jamen, laughs> det, det er ikke sådan, at der skal være smørt. det skal der ikke. Nå. Det skal der. ikke Men barikadér dig, skynd dig. Det gør og jeg. <laughs> så, og så snakkes vi i finalen. Jamen, det er overtale. Hej. <laughs> og, øh, nok, vi øh, er nu i en situation, at vores webmand, Jens Sprengård netop har været inde på uh, David Bowes hjemmeside. og Sten skruer helt ned på nu. Det er meget at uh, denne information kommer ud. For på davidbow.com, hans officielle hjemmeside står under nyhedsafsnittet følgende. Og jeg skal tage på dansk, jeg skal prøve at sætte It is with much regret that we announce another cancellation due to David Bowes' contingent condition. The situation is revealed daily, and David's doctor decided that the performance at the Roskilde Festival in Denmark on Friday i now go ahead. Ifølge David Bowie officielle hjemmeside aflyser David Bowie sin optræde fredag på Roskilde. Vi har netop forsøgt at ringe ned til øh, øh, roskilde, roskilde som vi jo havde besøg af til, og, og de, øh, de har ikke endnu fået en aflysning fra David Bowie, og øh, så har vi også forsøgt at høre til David Bowies baggab i Danmark, og det er heller ikke noget. Vi står øh, for at vide, med det her vil vi jo svære om, det er altså Følge David Bowen, hjemmeside DavidBowen.com, at man kan læse, at han aflyser turen på grund af øh, skuldre, som han har ondt i, øh, ja. eller han har beskært. Ja. Så øh, vi øh, vil følge op det her, og så vil vi sørge for, at det er R.D.K., som skal sende, der p 3 at han vil følge op på det her, også, så snart, at vi har fået konfigureret øh, det, enten for pladselskab, eller for festivalen også. Altså ifølge David Bowen, hjemmeside, så vi David Bowen, det, fine. så kan vi se det, så eller tak for dag. Det, det er en god gang. Ørst, yderst, yderst. Ærgerlig Det man kan sige, det er, jeg glad for det. På svært, når han afviser rundt af skubber, og ikke rundt af en slik noget. Til gengæld, ikke? Men vi så sende folk ind og nu? Ja, det må jeg Det må vi finde i morgen. Meet and Greet kan man vinde her i det piste. Som vi lige har sagt, så kan man på d.o.i.com. Når se det hovednyheder, så at ikke sviger, og ikke svige påskingfistal, hvis der er nogen, der skal om det. Det er ikke en dårlig måde, spø. Det er rigtig i følge på. på det sted. Vi skal i dag. Det er K, han følger op om her på Ja.